életedben, mint professzor különböző egyetemeken, külföldön, és mint tudom, keleten és az arab világban nagyon sok különböző tapasztalatot nyerhettél, hisz valahol egyébként az a ősi mezopotámia földjén voltál, ugye végsősorban hosszú ideig tanár Bagdadban. Ott vannak talán a legelső ilyen emlékek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 az úgynevezett Middle Eastern University, a közép-keleti műszaki egyetemen voltam a urbanisztika professzora. Ö, ott is mód nyílt megismerni azokat a városokat, vagy azokat a rétegeket, ahol, ahol 8-9-10 réteg van egymás fölött, nem csak Trójában, ugye a slim-afi nyomán, ahol Egymásra rétegződött törmelékekből lehet valahogy fölismerni, hogy az emberek éltek. Sőt, nagyon sokszor ezek ugye újból bekerültek, hisz Igen. még azért ide elég azért a várba fölmenni, hogy lássuk azt, hogy a erőző rétegnél bekerülnek a falakba és megjelennek. És aztán a későbbiekben, az hiszem a Louis Mumfordnál olvastam, vagy valamelyik írásában, már nem vagyok egész biztos benne, hogy Alig van olyan város, amelyik alapítása óta van, alig van olyan város, a, amelyben folyamatosan éltek emberek. A legismertebb városok, Róma és Jeruzsálem is. Volt egy időszak, amikor a városokban romok voltak. Alig élt valaki, ha egyáltalán éltek. Egy város van, amit kiemeltek a közel-keleten, ahol alapítása óta állítak, folyamatosan élet volt, ez Damaszkusz. Egyik a közel legszebb városainak. De talán még egyet tennék hozzá, hogy a város alapítása úgy tűnik, hogy valamilyen módon szakrális cselekmény. Ez a, most nem akarok a rómaiakra kitérni, a római város alapításra. Ö, tehát valahogy, ugye, Nabukadonozor Babilon témája igazolja, hogy a szakralitás összefüggött az Isten király szerepével. De ezzel együtt valahogy a város, különösen a nagyváros témájával, vagy problémájával együtt, egy bizonyos anonimitás is jár együtt. Tehát, mint egy párban jelenik meg az Isten király, a szakrális szerep, ezzel együtt a nép, a benne élő népnek az anonimitása minél nagyobb, annál inkább lép föl ez a jelenség. Azt szeretném tudni, hogy vajon a mi városunkban, Budapesten, ez a szakralitás, ez, ez hol érhető tettem? Hát sajnos ez nem csak Budapestre áll, hanem a 19.-20. század nagyvárosaira ez a bizonyos szakrális elem, ez eltűnt vagy eltűnőben van. Csak egy nagyon nyers példát mondani, Ugye a középkorban, még egészen a 18-19. századig, a városok kimagasló épületei, a legjelentősebb épületek, a katedrálisok voltak. Jó, előfordult már Flandriában, meg Olaszországban, ami a polgárság föltörése idején, tehát a a tornyai is magasak voltak. De a legki épületek nem kétséges, a templomok a katedrálisok voltak. Ha megnézzük, melyek ma a legmagasabb az égbetűrő épületek, a felhőkarcolók, ugye, vagy banképületek, uh -huh. biztosító épületek. Uh -huh. Tehát bizonyos értelemben... Mondjuk nálunk igen, paradox, mert a TB társadalom biztosítási épülete a legmagasabb. Igen. Ami lehet, hogy nem is egy olyan jó omen. Vagy a rendőrpalata is. Hát ki, a, a kimagasztóan a jelentős épületek nem szakrális épületek. Tehát tulajdonképpen a 19-20. század egészen visszanyúlva a nagy francia forradalom, még a kartéziános gondolatvilágig, valahogy elsöpörte, vagy háttérbe szorította ezt a, ezt a vonatkozást. Ha mégis, ha én most Budapesten elmegyek, melyik ponton keresem ezt? tudsz ezért egy ilyen pontot mondani. Hisz végül is itt élünk, és kutatjuk a gyökereinket is, hisz ebben a városba szeretnénk jól érezni. talán valami mást mondanék, egy más megközelítést. Igen. Budapest esetében, ha egyáltalán felmerül, most kicsit idézőt uh -huh. idézőjelbe teszem a szakra Budapestnek a szituációja, a topológiai helyzete, hiszen nem egy külföldi barátommal, építészekkel és nem építészekkel jártuk körbe a várost és amikor fölmentünk a Gellért hegyre, vagy a Várba, vagy akár a Rózevelt térről a budai oldalt néztük, akkor velük együtt ragadott meg engem újra meg újra az a látvány, az az élmény, ami Budapestnek túl a köznapi, ugye a, a, a Duna királynője jelzés, amit már évek, évtizedekkel ezelőtt kapott, hogy valami egész különleges topológiai adottsága van. Talán azzal a hasonlattal élhetnék, hogy ö, a pesti oldal talán egy óriási amfiteátrumnak tekinthető, amilyen hiszen tudjuk, ugye a rákosok felé a pesti oldal fokozatosan emelkedik. Mm. A rákosok már olyan magasan vannak, mint, mint a Gellért-hegy. Yes. És a budai oldal tele van attrakcióval. Mm. A Gellért-hegy, a Vár, a szabadság egy János-hegy, Na most másraba tartozik az, hogy ezzel az egészen rendkívüli egyedi adottsággal, amit Budapest jelent, ö, ö, milyen mértékben élünk. Mm -hmm. Tehát az építészek mennyire éltek a történelem során. Sajnos Budapestnek a történetéhez a sok pusztulás is hozzátartozik. Szemben például Prágával, ahol ugye a Vatava ö, kisebb, mint a, a Duna, nagyságrendileg, de mégis ugye Prágának, a, a történeti Prága megmarad. Mm. Budapestnek csak... Éppen a várnegyed az, ami... A várnegyed, vagy. amelyik újra meg újra a legjobban uh -huh. szenvedett. Uh -huh. Tehát ide fordítottam volna ilyen, a... De tulajdonképpen, ha úgy veszük, azért a természetben való létezés, vagy a természetben való elhelyezkedésnek is van, hát szakralítása, hisz az kijelöl egy helyet a számunkra, hogy hol érzi magát az ember talán a legjobban. Csak arra gondolok, hogy amit én egy picit ismerek, az a Vastu, az indiai ö, építészeti tudomány, és ugye ami ma népszerű, a feng shui, a, a kínai, mind a kettő nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak ö, ö, funkciójában legyen szakrális az a létesítményépület, város, amit csak, hanem az elhelyezkedése sem közömbös. Aztán ilyen szempontból Hát ő, csodálatosan jó választás volt annak idején, akik ezt megérezték, hogy itt érdemes élni, vagy jól élni. Az hiszem, hogy így van. Voltak éppen, hogy hát a fengsújra térek vissza, hát nem véletlen, és mégsem egészen véletlen. Hát nem csak egy város, <gül> ha települ, hanem egy, -egy épület esetében is <gül> konkrétan milyen előnyei és milyen veszélyei vannak a, annak egy-egy a, otthonnak, egy-egy lakásnak, egy-egy épületnek. Na most az igazán sikeres megoldások, ahol ezek a látszólagos véletlenek, és ugyanakkor a gazdasági, ha tetszik, a politikai meg egyéb szempontok is, olyan, olyan csomópontot hoznak létre, ahol ha tetszik, a szakrális, vagy a, a, a spirituális vonatkozásokat tegyem hozzá, összekapcsolódnak a materiális, a fizikai érdekekkel és jelenségekkel. Köznapi nyelventán azt mondanám, hogy az érdekek, a napi érdekek értékké válnak, uh -huh. válhatnak. Persze, hogy az azért kell egy olyan ember is, egy olyan tervező, vagy olyan uh, létesítő, vagy alapító, mint volt ez a Babiloni király, akinek van egy talán egy, egy, az egységre törekvés szellemben van egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen összefogó, nagyobb víziója arról, hogy mit kell egy városnak tudnia. Igen, ez az ősi időkben is megvolt, de vajon a 19. vagy a 20. században mondhatjuk-e azt, hogy például Osman tervezte Párizt. Osman volt harmadik Napóleonnak a híres nevezetes építésze, aki a párizsi bulvárokat tervezte meg. Vajon ő tervezte párizs -t? Vagy Andrássy Gyula Róf és a korabeli közmunkatanács tervezte meg Budapestet? Vagy még kicsit korábban Christopher Wren london Vagy akár modern példát is mondhatnék. Ugye Brazília, mm. vagy az új nagyvárosok, új fővárosok, vagy akár Ausztráliában Canberra, vagy még korábban, bizonyos értelemben, Washington tervei megmaradtak abban a formában, ahogy a tervező megtervezte őket? Részben igen. De valahogy úgy tűnik, hogy a város tervezés, mint olyan, az túllép az emberi lehetőségeken. És, és talán visszautalom megint a babiloni alapállásra, amikor a királynak, az Isten királynak hozzák a, a, az alaprajzot. A város tervezés az meghaladja egy-egy ember, vagy akár egy ember csoportnak a tervezési lehetőségét. Uh -huh. És talán egy pillanatra az építészetre térnék vissza, az építészeti alkotás, vagy egy-egy épület csoportnak az alkotása a leg, most térbeli léptékről beszélek, a legnagyobb a legnagyobb nagyságrendet képviseli, amit még egy-egy emberhez hozzá lehet rendelni. A várost már nem a város már ezen. Most, ha valami túllép az emberi léptéken, vagy akkor két lehetőség van, legalábbis a számomra. Az egyik, hogy kezelhetetlen, és, és felfoghatatlan, hogy mi történik. A másik, és mondjuk, ha a könyvedet tanulmányozom, akkor te fölállítasz valamilyen gondolati logikát arra, hogy, hogy végig lehet gondolni azt, hogy ez, ami föl, túlnő rólunk, vagy rajtunk, ez hogyan létezik a teljességben, az egészben. Tehát lehet egy másfajta szemlélettel is nézni a dolgokat, ami lehet, hogy a technik, technikai kultúrát gyakorló építeszetek számára ez egy kicsit talán merész, vagy elvont gondolat, hiszen talán ők egy házba gondolkodnak, vagy egy csatornába, vagy egy nem tudom miben, valami nagyon kézzelfogható dolgba, de az egészet máshogy lehet látni. Én, én nem mondanám azt, hogy kezelhetetlen, hanem azt mondanám inkább, hogy ismernünk kell, újra ezt a szót használom, a korlátainkat. Tehát nem szabad maximalizmusra törekednünk, az, hogy minden megtervezhető. Talán megint csak egy építész példát venném elő. A építész megtervez egy házat, akkor többé-kevésbé, ha megvannak a anyagi feltételek, a, a terv jó, elfogadják, és sok-sok mindenféle feltétel, akkor kisebb-nagyobb módosításokkal az az épület megvalósul. Na most egy városterv esetében, hiszen éppen Budapest esetében tucatnyi példát lehetne mondani, hogy rengeteg terv készül, és akár elő kell venni hát a budapesti városközpontot, tehát a Madács tér környékét, hát én még kisgyerekkoromból emlékszem, hogy akkor tucatnyi terv készült. Hát akkor készült el a Madács-Sugárutnak a terve. Ugye, hiszen... Igen, ami más, utca. Amelyik rögtön görbült, ugye megépítették azt Igen. a Igen. ívet, és a tetejébe, most a pártálami korszak alatt, még egy toronyházat építettek pont a tengelyébe. Tehát tervek készülnek és készültek. Engem már sok-sok évvel ezelőtt vitt el ez a ez a tervkészítési, hát hogy mondjam, probléma mondjuk így, vagy problémák, oda, hogy legalább annyira érdekes a város léptékben, tehát az urbanisztika léptékében az a gondolat, hogy ezt tervezzük, és mi lesz. Tehát a prognózis gondolata. Tehát a világon mindenütt feszültség van az elkészült terv, vagy tervek, vagy fejlesztési koncepciók és a megvalósulás között. Érdezlek újra, hogy pár év múlva, hol lesz majd lakóhelyünk? majd ittem maradunk ittem, hogy egyszer majd tovább megyünk. Áltükröződve folyónak szélén, itt van a város ezrednek végén. Itt van a város, vagyunk lobói, az arcán siklik a víz. Az arcán siklik a víz. Érdezlek újra, újra meg újra, te másik város lakó, hogy itten élünk, mit is remélünk, hogy ebben mi is a jók. Hívjuk joghéjján, megint csak ennek, itt van a város, itt Budapestnek, a itt folyónak szélén, Az arcán siklik a víz, Az arcán siklik a víz. Itt van a város, folyóba pámul, Az arcán siklik a víz, Az arcán siklik a víz. nagyvárosi dilemmák, Vidor Ferenc professzorral beszélgetünk urbanisztikáról, arról, hogy hogyan élhető a város, hogyan lesz élhető a város, hogyan jön létre a város, és ennek kapcsán szép lassan bele menni e, konkrétabb dolgokban is, ami a saját környezetünkben minden nap látható, minden nap szemünkbe tűnik, és talán észre se veszük azt, hogy mit jelent számunkra. Két telefonszámunk is van, aki szeretne hozzászólni, gondolta van, azt tegye meg. 489 0999 tehát 489 0999 illetve 0632 a zene előtt ott hagytuk, ugye igen. abba, hogy aki a várost tervezi, az azt fogja tapasztalni, hogy a város túlnőtt azon a léptéken, amit emberi léptéknek lehet nevezni, amit az ember igazán a két kezébe meg tud ragadni. És így a teljesség vagy a széthullás ez a két gondolat, ami nekem előjött, hogy hát mi elé is néz az ember, amikor egy ilyen önmagán túlnövő dolgokkal találkozik. Talán egy szót használtál az előbb, ez, ez divatos, erre röviden kitérnék. Még azt mondtad, hogy az élhető város. Ez egy divatos fogalom, ugye újságban, szakmában is megjelenik. Szerintem németből vagy angolból fordították le. Én jobban szeretném, ha ehelyett azt használnánk, hogy a lakályos, az otthonos város, talán inkább így, ahol mindenki a maga módján jól érzi magát, egy, egy amerikai regionális tervező használta ezt először még a 20-as években, Benton meg nek hívja, egy szót is talált ki erről, hogy Habitability ezt használta, amit, amit otthonosnak fordítanék le, Az élhetővel szemben talán ez kedvezőbbnek tűnik. Na most az előbb arról volt szó, hogy a tervezhetőségnek a, a korlátai, és Budapest esetében az előbb példának éppen a Madács teret. De tucatnyi példát lehetne mondani a panelházak például, vagy akár a, a tucatjával elhelyez ilyen üzleti bevásárlóközpontok esetét. Ö, itt inkább azt mondanám, hogy az egyik legnagyobb probléma, hogy az elmúlt időszakban, megint csak anélkül, hogy most erőteljesen politizálnánk, a várostervező a maga koncepcióját soha nem tudja egyedül végrehajtani. Mindenképpen szükség van a mindenkori tényleges hatalomnak az együttműködésére vagy támogatására. Itt azért az emberbe fölébred, hogy mondjam, az a liberális szellem, hogy azt mondjuk, hogy hát azért ne akarjuk itten vaskézzel megszabni, hogy mit csináljunk, már nem az 50-es években vagyunk, úgymond, hogy ö, miért mondod azt, hogy szükség van erre a kézre? Na azért mondom, azért mondom mert a mindenkori hatalomnak, és jelen esetben, miután ö, kapitalista, vagy kicsit gonoszul azt mondanám, kicsit vadkapitalista világban élünk, a hatalomnak vagy ha tetszik a pénzhatalmának, a színvonalára, a képviselőinek a nívójára van szükség, hogy partnereik legyenek az adott esetben az építésznek és a várostervezőnek. Ha ez a partnerség sikeres, akkor jó dolgok jönnek létre, ha kevésbé sikeres, akkor kevésbé jó dolgok jönnek létre. Tehát tulajdonképpen nem csak az átlagpolgárnak a nívóját kellene emelni, ugye az előbb utaltunk az irodalmi kultúrára, a zenei kultúrára, hanem a hatalomnak, most értem alatt a mindkettőnek, tehát az állami hatalomnak, a és a gazdasági hatalomnak, akik birtokon belül vannak, egy nívós korporáció nélkül nem jönnek létre jó megoldás. Persze azért itt azért mindjárt én azt mondom, hogy ez bizonyára akkor működik, hogyha maguk az emberek műveltebbé válnak, hisz előbb-utóbb ők lesznek a hatalom gyakorlói vagy képviselői, akiket te ma tudsz tanítani esetleg egy olyan szemléletre, amit 15-20 év múlva, amikor ők kerülnek pozícióba, tudnak alkalmazni. Még egy dolgot szeretnék elmondani. A, kiderült, hogy a magyar nyelv az egyetlen, ahol a város rendezés, a filmrendezés és a színházi rendezést a rendezés szóval jelöljük. A franciában, az angolban, a németben másképp fejezik ezt ki. Tehát nem, nem összekapcsolható a rendezői attitűd. Már közel egy éve volt, ha Gyardán Tamással megbeszéltük, aki akkor a Merlin Színháznak volt az igazgatója. Egy estét szántunk arra, hogy filmrendezők, színházi rendezők és városrendezők találkoztak, mm. és megpróbáltuk megbeszélni, melyek a hasonlóságok és melyek az eltérések. Na most kiderült, ugye mindenki, ugye a filmrendezők, a színházi rendezők is elpanaszolták a maguk gondjai, terheit, sok mindenfélét. De kiderült, hogy minden náluk megjelenő probléma ellenére az ő helyzetük mégis valamivel könnyebb. Mert játék mert játszanak színjáték, ugye előbb vagy utóbb, nem is szóval a filmről, amelyik virtuális, a színházi rendezés, amelyik ugye hát, vagy élmény lesz, vagy élmény marad, de a városrendezés, a városrendezőnek ezer is egy külső erővel kell megküzdenie, hogy valamit realizálni tudjon. Megtalán a városrendezőnek még veszélyesebb is a helyzete, mert a filmrendező az azt csinálja, hogy a rendez egy-két órás filmet, utána vége. Pontos. A városrendezők generációkra rendezél el az életünket. Így van. Így van. És ez mennyire, mennyire, mennyire a gyakorlatban ezt mennyire érzi át az, aki a városrendezéssel foglalkozik? Hát átérzi, és itt jön egy következő probléma, amire talán utaltál, hogy az egyik alap problémája a városrendezőnek, az úgynevezett párszprotótó, a rész az egész helyet. Ugye szeretne olyan megoldásokat találni, amelyik mindenkinek jó. Tehát jó. És nem csak, nem csak most emberekre vonatkozik, a legkülönféle részterületeknek, tehát a közlekedésnek, az egészségügynek, hadd ne sorolja valamennyit, amivel, egy, amivel adott esetben például a főváros különféle ügyasztályai is foglalkoznak. Tehát egy szintézis teremteni. Ez viszont egy ember fölötti feladat, Mindegyik rész magának követeli, magának vindikálja szinte azt, hogy ő képviseli az egészet. Miért van az, hogy ez az egységesség, ez az egészben való gondolkodás úgy tűnik, mintha egyáltalán nem működne? Miközben a technika, számítógépek, tudomány, rendszer gondolkodás, stb. elvben olyan, mintha lehetővé tenni azt, hogy, hogy képesek legyünk egy egészet összefüggéseiben is érzékelni. Van ilyen technika, nincs technika, vagy pedig esetleg valami más szükséges hozzá. meg megmerem kockáztatni, hogy, hogy talán másképpen gondolkodnunk. Pontosan így van a gondolkodásunk, és általában az értékrendünk Európában és Amerikában is a specialistákat emelik ki. Hát nem kell messzire menni, például a Magyar Tudományos Akadémiának az egész fölépítése a, a, a korábban, a régi terfiatal működése az ágazati, a specialista gondolkodásmódot hangsúlyozza. A ma már valamelyes divatossá tett, ha tetszik, holisztikus. Vagy én azért párba teszem jó lehet nem ugyanazt jelenti, az mód. gondolkodásmód. Voltaképpen hangsúlyozzuk, de a gyakorlatban, amikor rákerül a sor, amikor meg kell küzdeni, amikor pénzelasztásról van szó, döntésekről van szó, akkor bizony nagyon, nehezet, na, nagyon nehezen nyer ez a szemlélet teret. A városrendezést pedig, vagy a városfejlesztést, most nem akarom, <coughs> hosszú viták vannak a körül, hogy hol a fejlesztés határa, fejlesztés, rendezés koncepciókban, mondjuk eleget tenni ennek az igénynek szinte lehetetlen. Itt újra csak azt mondom, a mérték megtalálása a lényeges, és kultúrált emberfők óriási mennyisége szükséges a döntési szinten, a városrendezők között, és a laikusok között is. Tudom, a legnagyobb baj ott van, hogy olyan, olyan emberek és olyan mennyiségben foglalnak állást, akik részérdekeket képviselnek, és, sőt, még a részérdekeken túl sem ismerik azokat a, a többi összetevőt, Amelyiknek óriási szerepe van. Talán egy példával élnék ö, a, ennek a, az urbanisztika szakmájának, és ez nem csak Magyarországra áll, csak nálunk sokkal rosszabb a helyzet, mint sok más országban. Ö, az orvosi példát venném elő. Hogyha valaki beteg, akkor elmegy az orvoshoz, és többé-kevésbé elfogadja tekintének. Mert ugye az orvosi szakmának van egy bizonyos tekintélye. Na most ott is az orvos esetében ott van a belgyógyász, aki szintetizálja Igen. a különféle szakmákat. Na most az építészet esetében mondjuk egyrészt a tekintély nincs meg, erről már ezt már érintettük korábban. Másrészt pedig itt is megvannak a különféle szakemberek. ugye Magyarországon és különösen Budapest esetében túlteng a közlekedési szakembereknek a hát hogy mondjam az állásfoglalásának, az ismertséges és elfogadottsága. De azok a tágabb összefüggések, amit. ami amit, amit kihat az egész városra, Elég utalnunk a két nappal ezelőtti uh -huh. rendkívüli dugóra. Igen, amit egy, egy pár. Amit egy, egy, egy apró egy kis javítás. Tehát infarktus kapott uh -huh. a fő, főváros, csak, csak nem halt ami, bele. Ami azért egy iszonyú figyelmeztetés, hogy tíz méter aszfalt megakadályozhatja az egész városnak a működését, az azt jelenti, hogy ez a város hihetetlen veszélyben van. Így van, és, és még, egy, még egy nagy baj van, hogy ez megint egy kicsit, és nem csak Magyarországon van, így csak nálunk megint erőteljesen mértékben, hogy a távlati gondolkodás az hiányzik. Ugye a választások általában négy évre szólnak, az önkormányzati választások is és akkor jó rosszul mindenki igyekszik az alatt a négy év alatt rövid lejáratúan bizonyos feladatoknak elegetni. És miért nem lehet a, város a változó, hogy mondjam, végreajtóatalom, vagy irányító adminisztráció, miért nem láthat maga előtt átfogó célokat, amikben mindenkinek megvan a maga kis négy éves feladata. Igen, mert, mert úgy tűnik, hogy az érdekek, megint ezt, a, ezt vetném össze, a, a, a távlatosabb értékekkel szemben állnak, a, a rövid lejártó érdekek hangsúlyozottabbak. A fejlett nyugati országokban, és én hallgatóimnak is az a Amsterdami főépítést szoktam emlegetni, Berláhe, vagy franciásan Berlázs, aki fiatalon lett amszterdám főépítésze, és 50-60 évig irányította a városépítészetét. És városépítészetét tulajdonképpen ő minden szögletet ismert. És olyan tekintéje volt, tehát a, a, a politikusok többé-kevésbé elfogadták. Amsterdam gyönyörű. De ő hogy. egy független ember. Hát már amennyire függet, tökéletesen független, tehát, jöttem, nem lehet. Nem szolgált, nem tudom, hogy milyen távú lobby célokat. Nem szolgált lobby célokat. Ennek hát. a házát, most ide vagy oda építsük, ő, ő tudta a hangját hallatni. Vagy Talán minden. még azt tenném hozzá, megint uh -huh. közhely, amit mondok, egy épület az meddig él? 50, 80, 100, netán 130, 150 évig általában. Mm. Egy város, a sok-sok generációt szolgál ki, vagy kell, hogy kiszolgáljon. Na most perspektivikus gondolkodás, tehát a távlati gondolkodás hiányzik. És nálunk ebben még nagyobb az elmaradottság, mert az emberek legnagyobb része a döntési apparátus, vagy akár a, újra a bizniszre Gazdasági hatalomra is célzok, rövid lejáratú haszonra törekszenek. Pedig városfejlesztés esetében ezt ki kellene küszöbölni. Uram, vegye szemre a hidakat, és tekintse meg. Lébe ez az én városom, hol a fűsből van itt, az embereknek a lelke. Alexi we szebbenos pondoná. Bestem, pénzt keresek Fogom, amin van és megyek Hello, város öreg gyerek, Megyek, benned megyek Te benned Budapest, Budapest Ahol azt mondják, az utcák Minek bész, minek lóhoz neked, gyere feküdj le mi hozzánk. Azt mondom, Budapest, Budapest, Budapest, utközben a gázolók úgy lépek. Tulj szavakon, tulj meg magamon, tulj meg minden, de mindenem mindenem túl élek. Lakok. Azt mondom Budapest, Budapest És ezzel még nem mondtam semmit Én úgy vagyok a városokmal A legszívesebben azt mondanám Vidor Ferenc professzort, urbanisztikai professzorát haják, nagyvárosi dilemmák. Egy új sorozat, amelyben megpróbáljuk a városi lét problémáit számításba venni, és közben van egy telefonunk is. Pillanat. Haló! Igen, tessék! Haló, Péter Ferenc hajog szervusztól. Egyrészt szeretettel köszöntöm a Vidor Ferenc, akinek én is részleges, hogy igazából is tanítványa voltam, vagyok. Nem tudom a beszélgetés elején nem hallottam, de hogy beszélt, azt hallottam most, hogy éppen a szakmák integrációját vagy összefogását, hogy mennyire fontos erről beszéltetek, de hogy volt-e arról szó, hogy a lakosságnak az ott élőknek ö, ö, ö, beszéltetek erről, hogy mennyi joga, lehetősége, természetes ö, kerete van abban arra, hogy beleszóljon, hogy részt vegyen a saját városának, vagy településének alakításában. Hát erről még nem volt szó, de nagyon lényeges, amit fölvetsz. Örülök én is, hogy hallom a hangodat, hiszen emlékszem a korábbi beszélgetésünkre, már talán már lassan két vagy három éve volt, és éppen, éppen azt hiányoltam bevezetőben, hogy mondjuk ez a téma, tehát az városépítészet témája, mennyire nincs benne a köztudatban. Na most a, a, a részvétel, ugye divatos idegen szóval a participiáció, Szerepe, az nálunk ugyancsak rendkívül elhanyagol. Én a második körletben lakom, egy-egy tájékoztató van, néha megírják annak, gyakorlatilag az panaszik el, atok vezetői ezt. Jó rosszul, a kerület a polgármester, is a, meghallgatják, és a meghallgatja, és nem megy tovább. Úgyhogy itt ez Úgy a nagy aztán, hogy a nagy kicsit gonoszul hogy a valódi dialógusok helyett kettős és többszörös monolum jó rosszul elmondja a magájét, és. A döntések azok mennek, mennek a maguk útján. Mint hogyha azért ebben nem csak a, mind a három félből, legalább kettőt, lehetően harmadikat is hibáztatni lehetne, tehát részben a, az önkormányzatban, vagy a valamilyen hatalmi döntéshozatali helyzetben lévők, gondolom, hogy komolyan felelősek, de azért nagyon sokszor a szakemberek is. Tehát lehet, hogy tudnának olyan ö, módon ők is viselkedni, nagyon sokszor olyan elvont, terveket ismertetnek, ami nyilván elidegeníti a lakossági részvételt. Tehát, hogyha lefordítódna ilyenkor hétköznapi nyelvre, vagy alternatívákat fogalmaznának meg, és a lakosságnak sok esetben azért a szakmai képek körül is van józan paraszti esze, tehát jól rávezethető lenne a lakosság is, hogy, hogy érdemben vélemény nyílt, de hát a politikai döntéshozók azt, azt hiszem, hogy ők különösen ö, beszűkítetten gondolkodnak, hiszen akkor Minek választották meg őket? Sokszor úgy érzik, hogy előző nap még polgárok voltak, a választási éjszakáján hirtelen megbölcsültek, és akkor onnantól már az ő kompetenciájuk. Tehát én azt érzékelem, hogy itt sok minden, és hát nyilvánvalóan a lakossági oldalnak is sok esélye, lehetősége lenne, hogy ügyesebb legyen, de mindenképp a másik két partneri felett, vagy éppen partnerség hiányévő felett is nagyon felelősnek gondolom ebben. Igazad van, voltak éppen kisebb vagy nagyobb mértékben minden komponens, minden összetevő felelős. Tehát a hatalom is felelős, a szakma, szakmabeliek is felelősek, és végül a civil lakosság is, mert mindenki, hát hogy úgy mondjam, a legegyszerűbben tanulhatna tanulhatna a saját eddigi magatartásából tovább léphetne. Na most te kárhoztattad az építészeket és a, esetleg a városrendezőségeket is. Én nem, nem akarom minden szempontból vagy minden vonatkozásban megvédeni a Aha. szakmát. De mégiscsak óriási dilemmák előtt állnak. Mégpedig nem utolsó sorban ezt a nevén kell nevezni, egzisztenciális dilemmák előtt, mert vagy teljesítenek bizonyos igényeket, igyekezvén megkötni a lehető legkedvezőbb, jobb szó hiány mondom, kompromisszumokat a megrendelővel, vagy nem teljesítik azokat a kompromisszumokat, és akkor, akkor állásnék, akkor egész egyszerűen nem tudnak megélni. Szóval ez a dilemma ez uh, talán kevésbé, mint korábban, de azért többé kevésbé most is fönnáll. tehát hát köszönöm. Kérem? Köszönöm, mondom, köszönöm, hogy uh, meghallgattatók is a jó rádiózás kiállnak, majd Jé. még nyilván erre számtalanszor lesz mód, hagy, hagylak benneteket itt az égteren kívül. <gül> okay. mérhetek, de minden jól. Köszönjük. köszönjük neked. Előztek. Előztek. Én azt mondom, hogy a kérdésbét volt egy olyan dolg, ami, ami engem azért kicsit fölizgatott, hogy is itt, itt három felet említettünk, ugye, a szakmai szakembereket, a építészt magát, a önkormányzatot, vagy a politika vezetőit, akinek más módon, de ismerni a a helyzetet, őnek kéne meg a legnagyobb képesők arra, hogy egybe látják a dolgokat. És a, a laikus, aki ellenben benne él. Csak az a probléma, hogy ahogy ezt mondtad, ez a város, ez túlnőtt az emberi léptéken. És sem egyik, sem másik, sem harmadik fél talán nem tudja, hogy miről kéne beszélni. Nekem sokszor az az érzésem. Ezért a laikus nagyon durván fogalmaz, nagyon sarkosan. Ő csak azt érzi, hogy például az a ház, ez itt nem lesz jó. De nem tudja igazán megmondani, hogy miért nem, és esetleg valami kicsinyes ö, ö, ilyen politikát sejt. Az építész az ö, néha valóban, ahogy mondod, egzisztenciális problémákkal küzd, és néha, hát mivel az építész azért egy kicsit művész is mindig, az önkifejezését szeretné szabadjára engedni mondjuk akár egy épülettel, és nem mindig érdekli azt, hogy az mennyire ízesül oda be, ahova kell. Az önkormányzatnál vagy a politikánál pedig hát a rövidtávú gondolkodás, vagy, vagy pedig egy ilyen nagyon rövid távú kényszer az, ami viszi őket. De hogy mutatod meg nekik azt, hogy mi az, amitől ez érzékelhető egyben? Hogy, hogy mindegyiknek tanulni kell, én úgy érzem. Nézd, egy, egy dolog szembe kell néznünk. Mindenkinek a kedvére tenni nem lehet. Prioritások vannak. Akár a legkonkrétabb példát venni most. Sok-sok milliárd megy majd a négyes metróra. Eméletőleg a ha megépül, akkor a, a lágymányos kelenföld, és a, ahhoz csatlakozó körzetek, lakosságai kedvezőbb helyzetbe kerülnek. De ugyanakkor, ha történetesen, hogy ezt a sok milliárdot nem erre fordítanák, hanem mondjuk a rákosokra, vagy az m ra vagy sorolhatnék még 77 más témát, akkor, akkor jogosan mondanák a lágymányos kelemföldiek, hogy hopp, miért azoknak adjátok. Tehát egy rendkívül kiegyensúlyozott, tehát a politikai vezetésnek, sőt, hozzáteszem, a politikai vezetésnek a szakmaiakkal, akiknek akik te mondtad ez előbb is, jogosan a holisztikus gondolkodás szempontjából távlatokba kell gondolkodni, hogy mégis az adott feltételek, adott körülmények között egy össztársadalmi szempontból mely rétegeket, mely térségeket, topológiai szempontból is kell most az elkövetkező években előnyben részesíteni, és melyek azok amelyeket a, a későbbiekben. Sajnos itt azt kell mondanom, hogy a döntéseknek egy jelentős része most mégiscsak nem, nem akarom a politikusokat kritizálni, de improvizáló jellegűek, mert nem áll kellő információ sem rendelkezésre arról, hogy, hogy bizonyos ö, dolgok, bizonyos ö, beruházások, elmaradása milyen károkat okoz, és a megteremtése milyen előnyökkel jár. Tehát egy rendkívüli módon igen sok tényezőre kiterjedő átfogó vizsgálat lenne szükséges, ami csak töredékesen van meg. Budapestnek talán mégiscsak kitérek rá, mi a 90-es 90 évek elején az Urbanisztikai Intézetben néhány kollégámmal együtt csináltunk egy második millenium című tanulmány, Na most ebben ö, megpróbáltuk azokat a legalapvetőbb kérdéseket föltenni, amelyek egy re, valamelyes, reálisabb budapesti fejlesztési koncepcióhoz hozzájárulnak, vagy hozzájárulhatnak. Ö, abban az időben a, a budapesti vezetés szinte teljesen elhárította a fejlesztési koncepció szükségességét. Nagyon erőteljesen ö, hogy úgy mondjam nyomták az ART-t az általános rendelési tervet, de egy távlati fejlesztési koncepciónak a szükségességét még nem látták be. Ez a helyzet megváltozott az utóbbi években a fővárosi vezetés is rájött, hogy ez létkérdés, részben felhasználva, részben nem felhasználva, nem tudom, azokat az alapvető kérdéseket, amelyeket ez a koncepció, ez a bizonyos második mindenniummal jelzett több kötetes koncepció föltett elkészült már valami de még mindig nagyon kevés, mert még mindig hiányoznak, talán azt mondanám, a kutatás, a, az átfogó, ha tetszik, az interdiszciplináris, holisztikus kutatás, a mozaik elemek összerakása hiányzik még. Ebben a tekintetben Budapest rendkívüli módon elmaradott. Még egyet kell hozzátennem, 1994-ig létezett az akadémia támogatásával egy úgynevezett urbanisztikai kutató csoport. Ennek én voltam az utolsó vezetője. Ezt az akadémia egész egyszerűen felszámolta. Pedig nem voltunk sokan, összesen négyen voltunk. Azóta kifejezetten urbanisztikai kutatása Magyarországon, akadémiai támogatással, vagy általában központi kutatása senki nem foglalkozik. Talán akadém. úgy érezték, hogy ez nem tudomány. Én nem tudom még egyet hadd tegyek hozzá. Most nem is kifejezetten a kutatáshoz. A legtöbb nyugati országban ennek komoly kutatóközpontjai vannak. Az Egyesült Államokban a két legnagyobb amerikai egyetem, a Harvard és az MIT, akik konkurálnak egymással, különben Bostonban, az amerikai Cambridgeben, összefogtak és közösen hoztak létre, úgynevezett Center of Urban Studies, Joint Center of Urban Studies, közös kutatóközpontot még nagyon sok mindent tett, Ö, ami a közvéleményt illeti. A nagy nyugati lapok, a Süddeutsche Zeitung, a, a Le Monde, és hadd ne soroljam még a többit, azok hónapról hónapra nagyon komoly urban urbanisztikai kritikákat és urbanisztikai tanulmányokat, kutatási eredményeket is közölne. Magyarországon a magyar napi lapok közül a Népszabadságnak, mm, van a egy, Budapest rovata, egy ilyen ház, de amelyek. De, be egy-egy házat. Ö, igen, így úgy de a tágabb igen. lépték az egész egyszerűen nem emelik meg. meg. És még egy dologra szeretném most egy kicsit ugrok ö, kitérni, hogy az, én az egyik legnagyobb problémának tartom, amelyik egy bizonyos értelemben összefügg a jelenlegi, most idézőjelben mondom, vagy talán nem is idézőjelben vadkapitalizmussal, hogy a, a magánterületek, és a közterület közötti feszültség az utóbbi évtizedekben hogy csökkent, hanem nőtt. Most különösen a jó móduak lakta körzetekben, uh -huh. Szabadsághegy, uh -huh. hegy, Rózsadom uh -huh. vagy akár Hidegkút, a közterület rendkívülő módon elmaradt. Uh -huh. Ugyanakkor hihetetlen olyan luxus igen. villák épülnek, belülről a világon minden van. Uh -huh. Hollywoodi és amerikai uh -huh. és nem tudom milyen szinten. Az utca Ugye a borzalmas garázsokkal mm -hmm. elhanyagolt közterületek. Így, az balkáni. Sajnos igen. Hát hozzátehetem, hiszen az elején szó volt róla, hogy én értem Törökországban, mm -hmm. hogy ebben az értelemben Budapestnek a, a nem egyszer, a, a kifejezetten az előkelő vagy az elegáns körzete is Isztambulra és Ankarára hasonlítanak, amire, amire nem szabad, hogy, büsz, nem, nem ne szabad, hogy büszkék mm -hmm. legyünk. De ez persze azt is jelenti, hogy ez a. Népesség, vagy ez a ez amiben most vagyunk, ez teljesen, ö, hogy mondjam, csak darabja darabjaira hullott. Tehát mindenki csak a saját érdekét képes látni. kapari kurta. De te mondhatsz valamit, te magad is, tehát úgy ért vagy te, hogy bármelyikünk, aki, aki, aki képes vagy megpróbálja látni, a mögöttes dolgokat. Kell, hogy mondjunk erről valamit. Kell, hogy valamiképpen a gondolatot segítsük ahhoz, hogy, hogy átlássuk azt, hogy, hogy a, nem lehet az, hogy az én területem zöld, előttem pedig az utca koszos. Hisz az az utca az ugyanúgy az enyém valahol, ugyanúgy az én életemnek a része, és esetleg az a koszos utca, az generál valami egészen borzasztó mentalitást, ugye? nem csak megerősíti a, azt a feszültséget, hogy a, az olló, tehát a legszegényebb réteg és a leggazdagabb rétegek között fönnáll. Na de az, az olyan de... életet fog eredményezni, ami a gazdagnak se lesz jó, hisz félelembe, félelembe fogja tölteni az életét. Én már gondoltam arra, hogy mondjuk ezek, ezekben a körzetekben, hogyha például a kerületek kivetnének, én ezt félhangosan mondom, esetleg valami külön adót, arra, hogy, hogy erőteljesebben hozzák rendbe a közterületet. Nem vagyok benne biztos, hogy a, a tulajdonosok vállalnák-e. De azt hiszem, hogy lennének talán sokan. Pontosan azért, amit az előbb mondtál, hogy ez a feszültség, amelyik, amelyik elképesztő, ahogy átlépünk Hegyeshalomnál, vagy Sopronnál, Ausztria, átmegyünk, átmegyünk Ausztriába. Mm. Szó sincsen erről, ott a közterület és a magánterület legalábbis szinkronban van, hmm. nincs, nincs, nincs ekkora különbség. Én az egyik legfontosabb feladatnak ezt, ezt tartanám, megkeresni és megteremteni a feltételeket erre. Még egy gondolatot említenék, az jártad eszemben, ugye a városfejlesztésről, vagy a várostervezésről volt, szó szóval mondtam, hogy ennek a részleteire nem térünk ki most ezúttal, hogy voltaképpen minden egyes város és ez Budapest esetére is áll, kollázs jellegű, vagy montázs jellegű. Tehát van egy, egy elképzelés egy utcasorra, vagy egy térbeépítésére, és egyszerre megjelenik valami olyan, amelyik nem odaillik. Hát a modern festészetnek, a modern művészetnek egyik alapvető tétele volt, hogy egyszerre bum, bele valami teljesen váratlan. Ugyan, dolog kicsit sokkolni a nézőt, hogy Kicsit sokkon. Meze Járpád nevezte ezt a néhány éve az Egyesült Államokban meghalt kitűnő művészet történész, hogy szuper struktúra. Na most ez a jelleg vagy sikeres, és akkor tényleg a szó leg, legjobb értelmében kreatíven provokál, tehát a, olyan elem lépedbe, amelyik szinte megdöbbentően ragad teremt kontaktust az adott műalkotás és én közöttem, vagy pedig lerombolja ennek az értékeid, akkor már talán nem is kell kolláznak. Egy, egy példát, ilyen gondolom, a, a Ludwignak az udvarára épített piramis, <tos> <tos> ugye? De például úgy, azt nem tartom különösen. Hát e, ellenkező például, ilyen a kávintére térre épített pontos. piramis. Ami vagy, ellenben, a, vagy a Spenótház, a Roosevelt térre. Úgy szóval szóval szóval nevezett Spenótház. Csak ott, ott nem volt, ott lehet, hogy annak idején ez nem volt egy művészi mondjam, koncepció része az a Spenótház. Hát, hát nem volt, de ugyanakkor az embereket a A a tervező úgy érzi, hogy az egy, az egy művészi hatás, hogy azokat a vas üvegépületeket erre a térre oda Igen, napja. de az emberek legnagyobb részét mm. mégis provokálja. És egyelőre rosszul érezzük magunkat. Igen, de tudnék erre, mm -hmm. erre nagyon jó példákat is mondani. Személyes élményként hadd mondjam el, eljutottam néhány évelezett Rouenba. Ott az történt, hogy a Rouennak egyik gyönyörű főterét, a Place du Poisson a halak terét az angolszász repülőgépek, hűtel Német megszállás volt, Franciaországba lebombázták a főtéren lévő katedrálist. A főtérnek a, az épületei körös körbe megmaradtak. A gyönyörű ö, barok és reneszánsz paloták álltak ott, és a halpiac is megmaradt. Na most a franciák azt választották, hogy nem építették föl eredetibe, meg voltak a rajzok, a eredeti katedrálist, a történeti értékeivel együtt, hanem egy szupermodern beton katedrális mm -hmm. építettek oda. És amikor én megláttam és körbejártam a teret, valami olyan, hogy úgy mondjam, remek provokáció volt, vagy kollás, vagy montázs, mert kollás jellegű, mert egy szupermodern katedrális. A történeti téren, még a ha, ha szimbólum is rajta van, mm -hmm. és ugyanakkor a ha a piac is ott van, mm -hmm. hogy valami megrázó erejű hatást vált ki, pedig ez is egy, ez a, ez a jó kollázs szemben teszem föl a Roosevelt térnek, a, az említett -e spenoltházra. valamit arról, hogy ebben a városban a polgárokat erről esetleg megkérdezték, tehát ezt megelőzte valami vita, mint hogy a Spenold házról biztos nem volt vita. Hát én nem tudom elképzelni, hogy volt-e vita. Illetve ha volt, akkor hogy a, a, a központi térre. bizottságban volt, tehát nem, ugye... A, a, Minket, a, a, vagyis a várs lakókat nem vonta be? A fővárosnak van egy építész a, a, a, a főépítész vezetésével jelenleg, amelyik el, elbírálja ezeket a területeket. De, de nem tudom, hogy. A de, sajátos ízléssel dönt végül is. Dönt ízlése, de, nem, de nem vagyok benne biztos, hogy a hatáskörük arra megvan-e, hogy az állásfoglalások próba vagy kontra befolyásolja annak a termeknek a megépítését. Na most itt ki kell térni sajnos, az építési szabályrendeletek ebben a pillanatban katasztrofálisan rosszak. A, hát épp a, a Gellért uh -huh. kút, ivókútnak a Ilyen, helyzete Ilyen. mutatja, hogy ugye az önkormányzat, a 11. kérleti uh -huh. önkormányzat dönthet, a másik, tehát egyszerűen rendkívül kusza, uh -huh. mondjuk így, mondanám azt, hogy a legszívesebb azt a jogbizonytalanság van, de a legkülönfélébb hatáskörök bizonytalanítják el, mondjuk a, a tényleges és valódi jó döntéseket. Ez mindenképpen jó lenne, hogyha változtatnánk uh -huh. a közeljövőben. Hát most itt befejezzük, hisz azt hiszem most még tovább lehetne nyitni a, a témát, és remélem, hogy két hét múlva folytathatjuk. Ez az szépen, ígéretet remélem. megkapjuk, és tovább fogunk lépni ebbe, és egy kicsit mélyre ásunk egy-két dologba, ezt szeretném kérni tőled, hogy, hogy minket is, mint a hallgatóidat, avas be majd az építészetbe és említeted, hogy a szaknak a neve az... Én az egyik tárgyat, a, amit első éves, nem is építész, hanem a menedzser hallgatóknak tartok, és ráadásul francia nyelven azt űr, e, tehát nem bevezetés az építészetbe, hanem beavatás az építészetbe címmel hirdettem meg. Köszönöm szépen a lehetőséget, Köszönjük és benne, hogy hatni fog a hallgatókra. Vidor Ferenc professzort hallgatták Nagyvárosi dilemmák című és két hét múlva majd ismét jelentkezünk.